Basme în limba română. Dovleacul rostogolitor. Odată ca niciodată, într-un sat de la marginea unui codru plin de pericole, trăia o bătrână. Trăia singură și era dor de fica ei, care locuia cu soțul ei în cealaltă parte a codrului. Într-o zi, bătrâna n-a mai rezistat și a decis să-și viziteze fica. Prietenii și ceilalți săteni au încercat să oprească. Cum te vei descurca să traversezi de una singur acest codru plin de pericole? Păturea este plină de animale sălbatice și prădători. Ei bine, animalele ne simt intențiile mai bine decât oamenii. Dacă simt frică, vor ataca. Dar dacă simt putere și iubire, nici cele mai periculoase creaturi nu vor ataca. Pentru că și ele au sentimente, asemănându-se mult cu oamenii în această privință. Nu e clar că-ți va fi teamă în pădure? Oh, pădurea ne dă tot ce ne trebuie! Lemne pentru foc, apă din râu, ploaie pentru recoltele noastre... E cel mai prietenos loc din lume! Ce să ne sperie la ea? Pur și simplu voi vorbi cu animalele de acolo! Să vorbești cu animalele? asta e foarte ciudat! După cum am spus... Poate că animalele nu pot înțelege cuvintele, dar vor înțelege sentimentele din inima mea și vor răspunde la fel! Dar fiecare predător trebuie să mănânce! Îmi vor da pace dacă le voi interpreta corect sentimentele! Cum spuneam, se aseamănă cu oamenii, au aceleași puncte tari și aceleași slăbiciuni. Nu vă îngrijorați, mă voi întoarce în siguranță! Să venim cu voi? Vă mulțumesc mult, dar cu siguranță mă voi descurca și singură Așadar, în dimineața următoare, bătrâna a plecat din sat spre casa fiicei sale S-a venturat în pădure și după mai puțin de oră a auzit un lup urlând Înainte să se dumirească, s-a trezit față în față cu lupul fioros și înfometat Bătrână! Sunt foarte înfometat! Trebuie să te mănânc! Dragul meu lup! Îmi pare foarte rău să aud că ești înfometat! Dar uita te la mine! Sunt slabă și plină de oase! Doar o femeie bătrână! Cum aș putea să-i potolesc foamea unui vânător mare și puternic a tine? Mm. Da, dar trebuie să te mănânc indiferent de cum guștii. De ce nu mă aștepți o săptămână? Mă duc la casa fiicei mele. Ia, îmi va da să mănânc atâtea bunătăți, încât cu siguranță mă voi îngrășa. Atunci mă voi putea mânca. Acum te rog, lasă-mă să trec. Până atunci tu, Marele Lup, maestrul vânător al pădurii, Poți vâna cu ușurință alte animale, dar într-o săptămână, când mă vei vâna pe mine, voi fi mai plinuță și gustoasă. Nu sună rău deloc! Bine, te voi lăsa să treci! Așadar, lupul a lăsat-o pe bătrână să treacă. Câteva ore mai târziu, femeia a auzit mărâitul unui tigru. A zâmbit, în timp ce tigrul i-a apărut în față. Bătrână! Sunt foarte înfometat! Trebuie să te mănânc! Dragul meu tigru, îmi pare foarte rău să aud că ești înfometat, dar uită de la mine! Sunt slabă și plină de oase, doar o femeie bătrână! Cum aș putea să-i potolesc foamea marelui tigru? De ce nici măcar un lup, care este mult mai prejos de tine, nu m-ar mânca? Nici măcar un lup nu te-ar mânca? Știi că lupul trăiește mai la vale de aici. Nu m-ar fi văzut el primul? Du-te și-l întreabă. Chiar și lui s-a părut că sunt prea plină de oase și tocmai tu mă vei mânca? Care ești mult mai mare și mai puternic decât el Meriți un festin mult mai bun, nu crezi? De ce nu mă aștepți o săptămână? Mă duc la casa fiicei mele Ia, îmi va da să mănânc atâtea bunătăți Încât cu siguranță mă voi îngrășa Și voi fi mult mai plinuță și mai gustoasă Mă poți mânca înaintea lupului Acum lasă-mă să trec Nu sună rău deloc Bine, te voi lăsa să treci Cu siguranță merit o masă mai bună Bătrâna s-a grăbit să treacă mai repede când deodată auzi râgetul unui leu Leul i-a apărut în cale din tufișuri Bătrâno, sunt foarte înfometat! Trebuie să te mănânc! Dragul meu, leu, îmi pare foarte rău să aud că ești înfometat, dar nu sunt demnă de a fi mâncată, nici măcar de nefericitul lup sau de tigru. Când nici măcar ei nu m-au mâncat, cum poți tu, marele leu, regele junglei, să te gândești să mă mănânci pe mine? Serios? Chiar și tigrul și acel lup te-au lăsat să treci fără să te mănânce? Sunt în viață chiar în fața ochilor tăi, nu? Și știu unde stau tigrul și lupul Desigur că li s-a părut că sunt prea slabă și plină de oase pentru pofta lor De ce nu mă aștept o săptămână? Mă duc la casa fiicei mele I-am da să mănânc atâtea bunătăți, încât într-o săptămână, când mă vei vâna, voi fi mult mai plinuță și mai gustoasă Nu sună rău deloc Bine, te voi lăsa să treci Cu siguranță merită o masă mai bună Așadar, bătrână a ajuns la casa ficei ei aceasta era foarte fericită să vadă bătrâna asta la ea o săptămână, iar apoi a venit timpul să se întoarcă. Mamă, de ce îți faci bagajele atât de devreme? Dragă, trebuie să mă întorc acasă! Mamă, mai stai câteva zile! Mi-e dor de casă acum, dragă Fă-mi o favoare înainte să plec, te rog Orce vrei tu, mama Fă-mi rost de un dovleac foarte mare Fica a găsit un dovleac foarte mare L-au golit împreună, iar bătrâna a intrat în el Fica a rostogolit dovleacul spre pădure Dovleacul a trecut prin fața leului Hei, dovleacă rostogolitor, vii din sat? Da, așa e Ai văzut o femeie bătrână acolo? Ar trebui să se întoarcă astăzi Ce întrebare stupidă, venind de la regele junglei Crezi că o bătrână s-ar putea rostogoli într-un dovleac? așteaptă o aici doar glumeam. Știu că o bătrână nu s-ar putea rostogoli într-un dovleac Rostogolește-te oh, Iartă-mă, rostogolește-te în continuare, dovleacule Dovleacul și bătrâna au continuat să se rostogolească în pădure Până când tigrul i-a oprit Hei, dovleac rostogolitor Vii din sat, cumva? Da, așa e ai văzut o femeie bătrână acolo? Ar trebui să se întoarcă astăzi... Ce întrebare stupidă venind de la tigru! Crezi că o bătrână s-ar putea rostogoli într-un dovleac? Și crezi că dacă ar putea, mărețul leu ar lăsau să se rostogolească? Ești foarte prostuț! <laughs> Desigur! <laughs> Doar glumeam! Știu că o bătrână nu se poate rostogoli într-un dovleac...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 Crezi că o bătrână s-ar putea rostogole într-un dovleac? Și chiar dacă putea leul și tigrul ar lăsau să se rostogolească? Ești foarte prostuț! Ah, Rostogolește-te! Hei, hmm. hey, stai puțin! De când vorbesc dovlecii? Cunosc acea voce? Bătrână, tu chiar te rostogolești! Ieși afară, sau îl voi găuri... Deci te-ai prins. Ești foarte isteț. Mai isteț decât mărețul tigru și chiar și decât regele junglei, însuși leul. <gântări> Sunt isteț, nu-i așa? Dar, dar cine va trăi să spună mai departe povestea istețimii și înțelepciunii tale? Cum adică? Ei bine, din moment ce m-ai prins și o să mă mănânci, eu voi muri. Deci cine va povesti mai departe cât ești de înțelept? Crezi că tigrul și leul te vor crede? Ah, nu! Va trebui să te las să scap cu viață pentru asta! Și dacă mă lași să plec, mă voi duce în satul meu și le voi spune tuturor că lupul este cea mai stață și mai înțeleaptă creatură din lume! Mai stață și mai înțeleaptă și decât mărețul tigru și chiar și decât regele junglei însuși leul Apoi povestea se va transmite mai departe, iar în curând întreaga lume va ști Cât de isteți ești! Toată lumea va ști că eu, lupul, sunt mai isteți decât tigrul și decât leul Oh, du-te, bătrânul, du-te! Du-te în satul tău și spune-le tuturor! spune că sunt cea mai înțeleaptă creatură din toată lumea, da! În felul acesta, bătrân și-a salvat viața și a ajuns în siguranță acasă. Când prietenii și vecinii ei au întrebat-o cum s-a descurcat printre animalele sălbatice de pe drum, bătrâna le-a spus doar atât. Să fii prea lăudăros și să te lași pradă mândriei e un lucru rău pentru toată lumea, atât pentru oameni cât și pentru animale. Are mare dreptate, nu?